Be, Ebe, ma... gure de... entzionitik den talde bat bezala ikusten dut, partida baten berantat dutenez. E... defentsa hoberena dute eta zaila da egin menperatzea. aurten ez dute haure galdu, beraz agazo horiek guzientzat ekipai zigarion gisa ikusten dut. Egia zan, nik informazioaz handirik ez daukat badakit ekipo indartxo dela, baina nik egia zan ez dut inoiz ikusi eta hori ekipoan gubentzat gure lanak Gure e, gabeziak hori e, internatzen saiatu egin gera eta ez dugu askorik hitzein bereietas, osak ez dut askorik ez dakitela. Ematen du e, klubak ari dela ite horlako ba jendia animatzeko etortzeko partidora eta jarri dituztela kartelak herritik ta horla, ta mate hori espektazio fisia ta badago la, baina uni pintxetot hori, e, partio gauriko gora izango dela, ze biak goran e, gaudela. Baina hori, partio guretzat txat plantin du hori, partio normala bezala gure kauzak ondo egin saioetik barriera, eta hori, espektazio hori disfrutago ba, gure modu, baina ez partiotik atera.